ju shëvojë ju vetëm timë për devotshmërinë dhe frikë nga Allahu subhana ve teala sepse kjo këshilla më e mirë dhe porosia më e mirë që mund t'i japim njëri tjetrit kjo është porosia më e mirë që i kanë dhënë njëri tjetrit besimtarët ndër shekuj dhe kjo është porosia e Allahut larsuar në librin e Tij në Kur'anin madhështor dhe dijeni se në çështjet e qarta tek të këtë cilat nuk ka asnjë dyshimi është se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është imami prisi i të devotshëmve është kriesa më e mirë njeriu më i zgjedhur prej bijve të Ademit alayhi salam është profeti më i mirë dhe vula e të dërguarve te Allahu subhanahu wa taala ishte njeriu me moralin më të lartë dhe më madhështor në këtë botë Dhe është njeriu me pozicion më të lart në xhennetet e bekuara në botën tjetër. Ës i pari tcilit do t'i chahet vari për tu ringjallur në ditën e ringjalljes. Ës i vetmi i cili do të ndërmjetsojë dhe do t'i pranohet ndërmjetësimi në atë ditë të vështirë. Ës i pari i cili do të hyjë në xhennet dhe ummeti i tij do të zëj pjesën më të madhe të ummetit do të jetë nga pasuesit Dhe të këtë pasu e si të më të shumët në numur që dhe të hi në gjennetet e begashme të cilat Allahu i larsuar i ka kryuar për robrit e ti të devotëshëm. Bindja nda i ti, vlerësimi i ti, respektimi i ti, është nda gjërat më madhështore dhe obligimet dhe detyrimet më të më dhatë të këllahu i larsuar. Dashuria e ti, përkrahja e fesë të ti, ndëma e ti dhe fesë të ti dhe mbrojtja e ti janë nga gjërat me të cilat afrohemi më shumë tek Allahu i lazuar sesa me gjë çka tjetër. Ndërsa urrejtja e ti, përçmimi i ti, sharia dhe ofendimi apo tallja me të, këto janë kufër, mohim Veprat të cilat të nëzjeri nga feja e Allahut edhe si kur ti kryesh gjith obligimet e saj Dhe aji personi cili e bun një vepër të til Shand, ofendon, përqmon, nënqmon Talën në profetin sallallahu a reju sallem ose me fen e ti E meriton në dëshkimin dhe malkimin në këtë bot për para botës tjedr Allahu i larsuar thot In në ledhine ju dhune Allahe u Rasule me të vëtet ata të cilët e ofendojnë, Allahum dhe të dërguarin e ti, le anahumullahu fi dënja e lë akhirat, i ka malkuar Allahu në dënja dhe në akhirat, wa abdëlehum adha dhe muhina, dhe ka pregatitur për ta në shkim poshtërues. Na jetin ndërsa profetisë Allahu a.s. si shtrasmetohet të Bukhariu dhe muslimi, ka thënë, La juqminu ahadukum, hatta kuna ahabbe i lehi, min validehi wa walidehi wan nase yajma'in nuk do te besoj askush për ju përderisa unë të jem më i dashur tek Ai sesa prindrit e tij, fëmijët e tij dhe njerëzit që të gjithë Allahu i Lartësuar ka beqatuar këtë ummet me dërgimin e profetit sallallahu alaihi wasallam si mesazhierin e Allahut, ne transmetuesin e shpalljes mes nesh. Allahu i Lartësuar zgjodhi për këtë ummet profetin dhe të dërguar Zotrin e bijve të Ademit, krijesën më të mirë në tokë. E zgjodhi atë pra nga njerëzit më të mirë, krijesën më të mirë, me moralin më të mirë dhe të lartë, dhe e nderoi atë me gjithë mirësinë që i kishte dhëruar profetët e tjerë së bashku, me katër gjëra kyresore. E bëri të dërguar profet i foli atij direkt pa ndërmjetës. Dhe e zjodhja të si mikë dhe të dashur Gjithë të cilën nuk e ka bërë Me shumicin e profet dhe të tjerë Pra Allahu i lartësuar e kam deruar Profetin sallallahu a.s. Nga gjithë kryesat e tjera në përgjësi Dhe nga profetet e tjerë Në dhe qanti Profetis allahu a.s. Si shtrasmetohet në sahihun E muslimit ka thën Vëlledi nefsu Muhammedin bëjedi Pasha A të në dorën e të cilit është pirti Muhammedit Pra për vetër në ti Pra pasha Allahun La jesma ubi ahadu min hadhi umme Jehudi un ola nasrani Nuk të gjonë për mua Dikush për e kti ummeti I kryshter apo qifut Thume la ju umin ubi Billedhi ursil të bi Dhe pasla i nuk beson A të gjë Për të cilën u dërgova Fen e Allahun islamin Illa kane min ashabin narë Veshse do të jetë prej banorëve të Zjarit. Dashuria për Profetin sallallahu alaihi wasallam është pjesë e pandar e zemrës së besimtarëve. Sepër mirësinë e tij kanë dëshmuar që të gjithë për drejtsinë e tij, për sinqeritetin e tij, për mirësinë e tij ka dëshmuar çdo kush i afërt apo i largët, besimtar apo jo besimtar armik apo shok, nga pasuesit e ti, apo pasuesit e të tjerve vërsti, që të gjithë dëshmojnë për cilësit e profetit, sallallahu aleyhi oseldem. Profetit sallallahu aleyhi oseldem, është emri i vetëm nga gjithë njërzimi, i cili përmendet natën dhe ditën në si përfaqen e tokës. është aji i cili minimumi nga gjdo besimtar musliman përmendet pes her në ditë. Pes herë në dit përmendit emri ti në majat e minareve në gjithë skajet e botës. Pes herë në dit përmendit emri ti gjatë namazëve që kryin besimtarët gjatë ditës dhe natës. Minimumi pes herë, sepse qdo namazë në afile apo sunnet, që falë një besimtarët, do të përmendit profetën sallallahu aleyhu sallem i sa herë gjatë namazit të ti shkardoloj namazit që oft aji. Me gjithë të pozitët madhështore, me gjithë këtë, Moral të lartë Me gjithë të vlerë që kishtë a njeri Dhe atë sakrificës që bëri për njerëzimin Me gjithë atë A i vazhdon të shahet Të ofendohet Në mesin e njerëzve Edhe pse për mirësit e ti Dhe cilësit e ti Kam dëshmuar që të gjithë Si shtash edhe më par Edhe besimtarët Edhe njerëzit e ditur Edhe njerantët edhe njëzit me kulturë dhe me shkollë qofshin ata dhe nga popujt e tjerë. Edhe armit e islamit shpesherë kanë dëshmuar për cilësit e profetit sallallahu aleyhu sallem. Me gjitha të aji është marë dhe meret në përkojim përshmohet dhe nënshmohet nga shumë njerës të tjerë që jetojnë një si përfaqen e kësaj toke. Shahet dhe ofendohet, cenohet në deri i ti dhe i familjes të ti, Edhe pse ishte zotria e njerzimit dhe zotria i gjithë profetëve dhe të dërguarve. Çështja e ati është njësoj si çështja e gjithë profetëve të tjerë përpara tij. Sepse gjithë profetët kanë qenë vullëzor, feja e tyre është e njëjtë. Profeti sallallahu alaihi wasallallahu alaihi ersuar thot: "Ya ja hasratan alel ibad." Mier, sa çfarë humbie janë robrit. Ma jatiesh mir rasul illa kanu bi yastehzeun nuk i vjen atyre ndonjë i dërguar vet se ata utallën me të pra kështu u është bër më parë edhe me profetët e tjerë kishun netin e ligjit i Allahut në tok çdo kush i cili vjen me mirësi do të loftohet nga të gjithë ata që së duan të mirën te nëvelat e, e sharjeve dhe ofendimeve ndaj profetit sallallahu alejhi wasallam kanë vazhduar dhe vazhdojnë që në kohën ku këtër telenovella i fivuan i dhujtarët e mekës kur profetis Allahu A.S. u zhjo si pekamber dhe i të guan nga Allahu i larsuar ata e akuzuan atë me gjera nga më të ndryshmet e akuzuan si të qmendur e akuzuan si magjistar e akuzuan si falgjor e akuzuan si poetë E akuzuan në nderin e ti dhe të familjes e ti dhe nuk lën një pa bërë dhe pa thënë për tërë Edhe të përbërën shmet e deves ja hodhen për si përë kura ishte duko u falur në qabe Duke lën në atë gjendje derisa të tjerët e ndihmuan dhe ja larguan ato nga shpina e ti E luftuan atërë Ja gjakosën shpinën e ti Ja qanë Thela-thela fityrën e ti Ja fyen edhe të mballët e tij nuk lënë fëmijë dhe mendjele pa i nxitur vetëm për ta shër ofenduar, qelluar me gurr dhe për ta dëbuar profetin sallallahu alaihi wasallam. Me dhjetra e me dhjetra herë por Allahu i larsuar e ka marr përsipër dhe ka garantuar se do ta mbrojë profetin sallallahu alaihi wasallam. Vëtë Allahu kërjuës i gjishkaje I plotfuqishmi Sundimtari i qieve dhe tokës dhe i ditës e gjykimit Ka premtuar se do t'i dalë përkra profetit sallallahu a.s. Dhe nuk do t'a lejtë që të poshtërojat aji Ja e juhar rasulu bellig ma unzile i lejke mirë rabik Allahu larsuar thot o ti i drguar T'asmetoj atë që të zbriti ty prej zotit tëmdë Wa illem të falë fe ma bellog dhe risadete E në qovë se nuk e bënë, atër nuk e ke trasmetuar mesajin e zotit tëmët. Wallahu ja asimu ke minë në nasë dhe Allahu do të mëroj ty për njërzve. Inna Allah lajeh dil kaume lë kafirin. Me të vërtet, Allahu nuk e u zonë popuin qafir jo besimtar. Inna ke fejnakel mustehziin. Thot në ajetin tjetër Allahu lasuar, ne do të njaftojmë ty ata që talenë. Në سورën tjetër Allahu laosur thot inna a'taynake l-kauser ne të dha ty kauserin atë lum në xhennet për ty dhe për ummetin tënd faṣalli li rabbika wanḥar prandaj fali u zoti tënd dhe për të preqe kurbanin inna shaniyaka huwa l-abtar armiq e tu ata që të sharin dhe të ofendojnë do jen sosurit, të jenë farësosurit të cilëve nuk do t'i ngelet far në sipërfaqen e kësaj bote edhe nëse të tjerë do të vinin pas dyre që të gjithë dhe Allahu i larsuar do t'ja shua i farën dhe kujtimin në këtë tokë. Ky është premtim nga Allahu i larsuar, dhe asë kush nuk më të premtoj dhe të mbaj premtimin përveç Allahu të larsuar. Allahu i larsuar pra e ka marë për sipër, se do të mëroj dhe do të përkra profetin sallallahu alaiho sellem nga ata që të talin dhe ofendojnë. Dhe do të mjaftoj Allahu i larsuar profetin sallallahu alaiho sellem duke gjithë zgjivje këtyre talësve dhe ofendurësve me qëfar dolloj forme dhe mënyre, si që dëshiron Allahu Subhana wa Teala, kriju e si i gjithkaje, a i që drejton gjithka në këtë universë. Prandaj, nuk ka shfaqën në si përfaqën e tokës asë kush armisin e ti për profetin sallallahu aleyhozillem, veç se Allahu i larsuar e shkatroj atë njeri, veç se Allahu i larsuar e poshtëroj atë njeri, Vërse Allahu i larsuar i dha ati një përfundim më të keqë sa mund t'i jepet një njeriur dhe superfaqen e tokës Ku është Ebu Lehebi? Ku është Ebu Gjehli? Ku është Walid ibnël Mughira? Ku është Asi ibnë Wail? Ku janë krerët e idhujtarve të koreshve të cilët armisuan profetin sallallahu aleyho sellem Udallën me të dhe ofenduan atë Ku janë qifutët të krishterët apo munafikët i pokritët e asaj kohë të cilët nuk lënë gjë pa bërë për profetin sallallahu alaihi wasallam, u munduan me çfarë lloj forme, që ta shanin, ta ofendonin, ta pengonin nga fidhja e tij, ta vrisnin e luftuan atë me çdo lloj forme. Ku janë perandorët dhe drejtuesit e perandorive të mëdha që e njohu historia botërore? Ku janë perandorët e Romës dhe të Persis, dy perandorit më të mëdha që ka njohur historia? Që të gjithë ve Allahu lërsuar u ashoj i farën U ashoj i kujtimin dhe nuk la Që të mbete i prej tyre azgjër Përvesë se në gjë rast i ralë Kër përmenden për zullumet e tyre Apo thjesht madhështin që kishin kone tyre dhe kax Azgjë tjetër më shumë Që të gjithi shkatroji Allahu lërsuar Me forma nga mu poshtërueset Vetëm e vetëm Sepse u talën Ofenduan profetin sallallahu a.s.w. Dhe fen e ti, ndërsa profeti sallallahu alaiho sellem Mbeti dhe do të mbetet a i rruga e ti, ligji e ti dhe feja e ti Do të përkujtohen dheri në ditën e kiametit Për para dhe në qasni kur Allah u i larsuar Tja marë shpirtin që të besimtari që ka dhe një grint besim në zemrën e ti Dhe pasta e kiametit të ndodhë mbi kryesat më të flujqura dhe të këqia në si përfaqen e tokës Transmeton të barani bejhakio dhe të tjerë vështi Se Abdullah ibn Abbas i Ka thëmë në lidhje me Ajetin Kur'anor Inna kefejnake el Mustehziin Ne do të mjaftojmë ty Ata që talen me ty Ka thëmë Abdullah ibn Abbas i Përkëfysi dhe komentuesi Mëjmir i, i Kur'anit El Mustehziun thot Njezit që talen Që përmend Allahu lërsuar në këta ajeti jan Walid ibn Mughira Esuet ibn Abdu Jaguth Esved ibn Abdul Muttalib, Harith ibn Ghaytan al-Sahmi, Al-Asi ibn Wail. Erdh Jibril alayhis salam profetit sallallahu alayhi wasallam. Dhe profeti sallallahu alayhi wasallam ju ankuati për këtë emra. Jibril alayhis salam i thotë, "Më tregon mua se kush janë?" dhe profeti sallallahu alayhi wasallam ja tregoi një nga një, një këtë emra. Ndërsa Jibril alayhis salam tregonte nga larg në një pjesë të, të caktuar të trupit të, të tyre. Dersa profeti sallallahu dhe i thoshte të mëftova ty ndaj tyre. Profeti sallallahu alaihi dhe sallam i thoshte masa natë shehen. Nuk bëri asgjëu Dhibril, por nuk vonuan shumë ditë dhe Allahu i larsuar u dha shpëlimin. Dhe kështu është ligji i Allahut në tokë, ndoshta Allahu mund të vonojë pak metalej zullumqarin, por asnjëherë nuk e haron atë. Atë as kaluan shumë ditë Walid ibn al-Mughira Kalon të pran një personi në fisi huzaa i cili po qëllon të me heshtë postër vitej Dhe një heshtë nga heshtat e ti e qëllojnë damarin e krahurin e krahut E subit të ti i apreju damarin dhe me të gjedish përblimin që meriton të Esu edib në Abdul Muttaliv Shkoj i pran se muras dhe i thot Vethiloj të ankoj dhe i thoshte O birim, o djelosh, a nuk më mbroni, po shkatrohem, po vdesë Një djemë më ka hyrë në sy. E shikonin por nuk pan gjën në syrin e tij, derisa ai vazhdoi të ankohej, derisa Allahu i larsuar ja mori shikimin dhe bëri atë të, të verbër. Es-vadid na Abdu Jahuf. I dha Allahu një shpërblim tjetër poshtëruës, një plagë në kokën e tij, e cila filloi të ridhte qelb, derisa vdiç presaj në mënyrën më poshtëruese. El Haris ibn Ghaith la sahmi. Allahu i laosuri dha ati një sëmundje në barkun e tij derisa asht kishte në barkun e tij filluan të dilnin nga goja dhe vdiç i poshtëruar dhe i nënçmuar ndërsa Asi ibn Wa'il duke shkuar në Taif kaloi në një vend ku kishte gjëmba rruga gjëmba dhe asnjë tjetër më të rrezikshme nga një gjem që hyri nga poshtëmësi i u bashkakt që të vdiste në mënyrën më të poshtëruar prandaj ne uni lutem sot Allahu të laosur çdo kush i cili në sipërfaqen e kësaj toke shan Ofendonë profetin sallallahu alaiho sellem Me që fa doloj forme dhe mënyre Me që fa doloj që uimi që të ketë aji Qoftë për artë Apo qoftë për të shpreho mëndimin e lir Apo qoftë duke shpreho lirin e medjave E luzë Allahun e lasuar Në këtë dit të veçan dhe të zgjedhur Duke shpresuar se mund të jet dhe njënga orot që pranohet lutja në këtë dit Që Allahun e lasuar Ta poshtëroj Shdo kënd i cili shande ofendonë profetin sallallahu alaiho sellem Të japë ati ndoj një së mundje në një gjithë të keqe që të vdes në formën më poshtëruese që mund të vdes në një njeri në si përfaqen e kësaj toke. Ku janë perandorët e më dhenë që njohu historia? Ku është perandori i persis të cilit kër profet i sallallahu alejo seltëm i dërgoj i mesajjer me i mesajsh duke e firu në rrugën e allahu dhe në besimin e vërtet, jo vetëm që nuk e letëzoj i. E aqë më pak që të pranonte Por e grisi mesajin e profetit sallallahu aleyhosellem U tal me mesajin, me mesajjerin dhe atë që e kishë dërguar që ishte profetit sallallahu aleyhosellem Derisa profetit sallallahu aleyhosellem Jullutë Allahu të kunder ti Që Allahu të ja tërton të dhe të bënde fie fie sundimin e ti Dhe nuk vënoji vërse Allahu i lasuar e tërdoji sundimin e persian dhe e bëri fie fie ndërsa pasu e si dhe fëmijet e ati perandori zullum qarë, Allahu i lansuar i shkatroj që të gjithë. Trasmeton Bukhariu në sahihun e ti nga enesi radiallahu anhu se një bur i kryshterë, në kone profetit sallallahu aleyhu sallem pranoj i islamin. Mësoj i për islamin, e ledzonte Kur'anin, e ledzonte surën Bërdarë dhe Ali Imran që fliste shumë për popuj dhe ishtarët e librave të më pavshëm për kryshterët dhe qifutët. Biles filloj të qëndron të e pranë profetit sallallahu arrejo sellem edhe të shkruan të shpalje që i zbriste profetit sallallahu arrejo sellem sepse profetit sallallahu arrejo sellem ishte analfabet nuk din të e të shkruan dhe të ledzonte por nuk kaloi shumë dhe kënjeri u këfie përseri në fenë në ti të më parshme e la islamin dhe u bo përseri i krishter nuk u mjaftua me zgjeri në ti por filloj i të pran liste posht e lardë dhe të thoshte Mohamedi nuk di asgje përveç asaj q Por Allahu i largsuar nuk i fal gënjeshtra të tilla ndaj profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Nuk kaloi shumë te Allahu i largsuar jamori shpirtin. E varrosën shokët dhe miqtë e tij, por të nesër më në mëngjes toka e kisht nxjerrë në sipërfaqe. Fan, këtë vepër të ulët e ka bërë Muhamedi dhe shokët e tij për shkak se dezertoi nga ata, për shkak se u largua nga feja e tij. E morën dhe gërmuan më thëllë dhe e varrosën, por të nesër nëpërsëri toka e kisht nxjerrë në sipërfaqen e saj. Kursiri thanë që këtë gjë e ka bër Muhamedit dhe shokët e tij, për shkak se ai dezertoi dhe u largua nga feja tyre, e tyre, Egroposun akoma dhe më thellë, por Kursiri toka e nxorrit nesër më në mëngjes, derisa e pranëm shpresat dhe thanë këtu nuk është njeri, këtu nuk është më për tu varrosur dhe ashtu e lëm. Kështu është poshtërimi i Allahut mbi atë njeri i cili mundohet të shajde të ofendoj profetin sallallahu alaihi wasallam dhe thënë ati Shekhul Islam ibn Tejmi e thot për këtë rast të këti i personi pra që shpifi nga i profetit sallallahu aleyhu sallallem dhe tha që a i nuk dinde asgjë përveç se asaj që kju i ashkruante thot kë njeri i malkuar i cili shpifi nga i profetit sallallahu aleyhu sallallem Allahu bëri që tokat amzite dhe vari mos të ambante edhe pse uvaros disa her dhe kjo është një gjë jo normale kjo është një gjë jasht e jasht zakonshme jo nga ligjer që njohim ne në si përfaqen e tokës Dhe kjo tregon ndëshkimin që Allahu lasuar i dha atij në këtë dynja dhe kjo tregon se ai ishte vetë një gënjeshtar i rëndomt, por jo gënjeshtar ndaj një njeriu të thjeshtë, por gënjeshtar ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Qi futet te krishterët dhe i lutëtarët, në kohë e kanë treguar veten e tyre ndër shekuj, nëse do të lexojmë historinë, se gjithmonë kanë qenë popull i tradhtuar, gjithmonë e kanë thyr bezën dhe nuk e kanë mbajtur. A zgjebën që i jipnin Allahut dhe az zgjebën dhe marrveshjet që bënin me njerëzit në tokë. Po shkak sepse kjo ishte pjesë e natyrës së tyre. Gjithmonë i luftuan profetët dhe pasuesit e tyre. Gjithmonë utallën dhe i ofenduan profetët dhe pasuesit e tyre. Shumë prej tyre, Ibrahimi dhe shumë të tjerë i përpinjestruan. Fa fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun. Fat Allahu la suar për ta një grup për e profetve ata i përgjënjështruan, ndesa një grup tjetër ata i vram. Këj ishte zakoni i tyre dhe këto kanë qënë zakonet e tyre deri në kohën kërë ne jetojmë. Dhe ata nuk heqin dorë nga gjëra të tila. I luftuan profetet dhe pasuasit e tyre dhe atë gjë vazhdojnë edhe sot të bëjmë. Duke i luftuar me loj loj formash, duke i akuzuar me loj loj formash, duke shpikur dhe shpifur për ta gjëra nga më të ndryshmet, duke akuzuar në nderë, në familje dhe në gjishka tjetër, dhe me këto gjëra nuk dëshmonë vetëm historian, por dëshmonë edhe vetë libra të tyre të cilët ata i ndryshuan, i zbukuruan, shtuan në të dhe paksuan si pas dhe të të shirave dhe epsheve të tyre, mere sot dhe ledzohet e uratin apo unëgjilin që vetë e kanë shkruar njerëzit, dhe të qikosh në të fyrje ofendime në më të ndryshmet, për Allahu në Zodin e Bodve, Dhe për të gjithë profetet dhe të të tërguarit Nuk lanë gjepa shkruar duke dokumentuar me duart e tyre Në mënyrë që ta kenë një dëshmi akoma dhe më shumë Për para Allahut ditën e kiametit Lëte gjithënë e shedën nësi adawet e lillëdhine amenu ljehude li Ollëdhine e shraku Allahul arsuar thët në surën majde ajeti 82 Do të gjeshë njëzit më të ashëpër dhe armiqë të besimtarve Qifutët dhe i vajtarët Ndërsa Na ayatin 120 mm. mm. të surës El-Baqara, Allahu i larsuar thot: "Wallan tardha anka al-yahudu wal-nassara hatta tattabi'a middatahum. Nuk do të kënaqen prej teje xifut edhe të krishterët bas, derisa të paso të pasosh them e tyre." Kul inna hidallahi huwa al-huda. Thuaj, udhëzimi i vërtet është udhëzimi i Allahut, asgjë tjetër veç udhëzimit të Allahut nuk mund të jetë i vërtet. Wala yantaba'u ahwaahum. E në qëfëse ti, o Muhammed, do të pasosh epshet e tyre, edhe pasi ti të erri dhia, ma le kemi në Allahimi, valiji, vala nasir, ti nuk do të kesh prej Allahut asë mikë dhe asë ndihmëtar. Ndësa në surën në nisa, ajeti 89, Allah u larsuar thot, Vët du leut të këfuru në kama kefaru, fe të kunu në sewa. Ata dëshën që ju të mahoni, ashtu si shmahua nga ta vetë në fen e tyre, dhe ti ishit njësoj. Pra nuk kënaqen ata, dheri sa të bëhesh si ata, që fa doloj i kënaqësie që të shprehin në sytë, në fityrën e besimtarit, kjo nuk është reale. Për kundrazi, kënaqësia e tyre e vërtet është kur të lëshë fem tënde dhe të bëhesh njësoj si ata. Këta popuj, Allahu larsuar i ka përmendë në kuran, se gjithmon i kanë thyër besën dhe marveshit, edhe në kohën e profetit sallallahu aleyho sendem, edhe pas ti dhe gjithmon e kanë shfaqur armijsin e pyre ndaj islamit dhe muslimanve, për deri sa jetoj në si përfaqen eksaj toke. Gjithmon mundohen në periudat të ndryshme duke luftuar islamit e besimtarët në forma nga më të ndryshmet, herë në format tradicionale, klasike, me luftra, me përndjekje dhe herë me format moderne që sot i munduson teknologia dhe medjat e ndryshme. Serialet e tyre, telenovellat e tyre, si shtash, kanë nëfivuar dhe vazhdojnë, në zdo sheku që kalon, as njëherë nuk ërreshtin, gjithmon përpichen, për të talur, për të ofenduar, duke hargjuar të gjitha përpjekit e tyre për të gjë. Në kohën moderne që jetojmë, nuk lanë media papërdorur, televizionën, gazeta, revista, libra nga më të ndryshmit, emisioni nga më të ndryshmet, shpacje teatrale, Apo shfaqje artistike, vete se i përdojrin për të talur me profetin sallallahu a.s. dhe thën e ti. Prandaj, Allahu larsuar, na ka paralajmiruar në librin e ti në Purani në madhështor, që as njëherë mos të shgjënjehemi, as njëherë mos të i marim për miqë dhe të dashur, sepse as njëherë ata nuk kërnaqen për nësh. Allahu larsuar, thotë në surën Ali Imran 118 ajeti, Ja e juhëllë dhine amënu, la tëkhidhu min o, të tëkhidhu bitanët e mindunikum O ju të cilët kënë besuar Mos mërë një miqë, ndihë mëtarë, të afërë, njërës të tjerë dhe që jushë Qësë jam nga gjiri juaj, o i përkasin të theve të tjera La ja elunekum khabala Ata nuk do të lënë asë gjë përë këndërë jushë Wed du ma anitëm Atyre u pëlqen ndata gjithmonë do të përpiqen derisa ti shkatrrojnë. Çiçka do ta bëjnë vetëm për të shkatruar, kat betat ilbatha min afwahihim. Urajtëtyre ndaj jush është shfaqur me gojet e tyre, u ma tuhfisuhu sadhuruhum akbar. Ndesa jo që fshehin zemrat e tyre është akoma më e madhe, kat bayyana lakum alayat in kuntum taqilun. Ua kemi çarsuar juve argumentet në mënyrë që të logjikoni. Nëse jeni të logjikshëm, atëherë mos u gënjeni. Nëse nuk jeni njerëz të logjikshëm, atëherë do të gënjeheni dhe do të mashtroheni prej tyre. Pak vite kanë kaluar nga kryqëzatat e formës moderne që janë bërë kundër Profetit sallallahu alaihi wasallam në Danimark apo në Norvegji apo në shtete të tjera. Karikatura të ndryshme, të shpifura me të cilat kanë cilësuar si pas mënyrus e tyre, kryesën më të mirë në superfaqen e tokës, profetin Savotla Huarejo Seldem. Jo një, por disa, duke e shpreur në forma nga më të ndryshmet, duke e treguar si njeri gjakatar, apo duke e treguar si njeri që pas ti i vinë femra, apo duke e treguar si njeri që koka ati ish një bombë shpërfyese, e tjera, e tjera. Gjithmon në qëfë se do të shkatrosh një besim, atër së në mo të parër desaj që nga profeti dhe njerëzit më të mirë djetarët. Kjo është metoda me mirë që këta njerëz kam djekur për të largua njerëzit nga feja e Allahut, por Allahu i larsuar ka refuzuar vërse për të aplotësuar dritën e ti dhe dhe të të përhap edhe sikur këtë gjë mos të apërqenj i dujtarët, i jo besimtarët, qafirët, e gjdolloj forme. U përpoqen pra vite më parë dhe ato përpjeke nuk të ishin vërse fillimi më pas me kalimin e kohës në vendet të ndryshme në format të ndjashme e një të gjë është bërë me profetin Sallallahu alaihu sallam Gjithmon janë munduar të shajnë dhe të ofendojnë me format të ndryshme duke shpifur dhe duke nëzitur urejtje ndaj ti dhe ndaj pasuesve të ti Por me këtë gjë, ata nuk bëjnë vese haptazi shfaqin armisin e tyre ndaj islami dhe muslimanve Ata nuk bëjnë azje vese në zemrët e muslimanve që ujmishtë Njitin urëtiën natyre, nëse shan profetin sallallahu alaihi wasallam, fenati apo shan Allahu, kjo gjë nuk mund na bëj neve që t'i duam njerëzit e tjerë. Nëse pretendojn tolerancë, harmoni, fetare, të cilës po i mshojnë me të madhe në kë dy vitet e fundit, me këtë gjë nuk duan veçse të i vënë muslimanët në gjum, të thonë rini në emër të tolerancës se ne ju dhunojmë. Rini, mos u ngrini. Mos ngri ni zërin, mbylleni gojën e, e buzët, edhe ne nëse ju bërgosin, edhe nëse ne tallhemi me profetin sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse ne ndihmojmë jo muslimanët e tjerë të cilët luftojnë, muslimanët e vendeve ndryshme të botës nuk lënë vend musliman pa poshtuar, nuk lënë vend musliman pa futur për çarrje, nuk lënë vend musliman pa nxitur në të luftë ndërmjet njëri-tjetrit, vetëm e vetëm që në fund të përfitojnë mirësitë që Allahu laosur i ka dhënë këtyre vendeve vetëm e vetëm për përfituar pasurit nëmë toksore, toksore, apo mbi toksore që Allah e larsuar ka begatuar me to popujt besimtar. Edhe pse muslimanët janë munduar, sa her që është ofenduar në sharkë profetis Allah, Hori, Oseldem, janë munduar të flasin, të ngrin zërin e tyre, për të bërë të njërës të ullën që të thirin mendjeve të tyre, që do thirje e muslimanëve, që do deklarat e muslimanëve, kanë gëllë një vështë të shurëvërë. Dhe me këtë gjë nuk tregojnë veçse verbërin që këta vende kanë. Edhe pse ata pretendojn demokracinë, edhe pse ata pretendojn lirinë e besimit, edhe pse ata flasin më të madhe për të drejtat e njerëzit, ata vet i shkelin to sa herë që ka të bëjnë me muslimanët. Muslimanët pra askush nuk i dëgjon nëse dalin të mbrojnë fen e tyre. Dërkohë që nëse muslimanët bëjnë ndonjë gabim apo dikush prej tyre me vrap muslimanët dalin të distancohen, me vrap dalin të kërkojnë falje, me vrap dalin për të kryer vepra me të ndryshmet, për t'u afruar, për të bërë më të dashur me njerëzit e tjerë, për t'u shfaqësuar ndonjëherë apo shpesh herë edhe kur nuk ka të bëjë çështje të fare me muslimanët. Edhe kur s'ka ku të bëjë diçka që s'ka të bëjë me muslimanët, dalin me vrap muslimanët shpajsohen sepse kanë frik nga jovësimtarët se mos akuzohen. Kjo në nëndodhë vështë se përshka këse muslimanë dhe besimtarët muslimanë sot kanë heqë dorë nga ngritja e zërit për mbrojtjen e të drejta dhe të të tjyre. Kanë heqë dorë nga ngritja e zërit për mbrojtjen e profetit sallallahu alaiho sellem saher që shahet dhe ofendohet dëmi dhe do bia thonë. Mos të pëjmë fitne, mos të hapim përqarje, s'ka problem, njerëzit le të shajnë të ofendojnë profetit sallallahu alaiho sellem, Një nga gjërat më të shtrejtë atëk ne, nësa muslimanët jo, mos të bëjmë fitne, mos ngrim zërin, tja nashkalojmë temi, se u ngritim blerat, ndërkohë që sa e që fillon një gjërë tim dhe në heshtim, pas sa i do të vinë gjëra akoma dhe më të më dharë. Muslimanët në vendet ndryshme, prej vite shtetëra, luftohën, ushtohën, u derdhe të gjakumë, dhunohën, përndichen, si të shikojmë, Si që kemi parë dhe shikojmë në vendet ndryshme Filuan me Irakun, me Afghanistanin, me Palestinin, me Kashmirin, me vendet ndryshme Dhe pastaj nuk lanë me vend tjetër, vetë se përhapën në të luftën Vetë se futën në të frimën në shkatrimit Vetë se i hodën muslimanët mes njëri tjetërit Gjoja në emër të brandera dhe lulizuese për të larguan nga diktaturat Por qëllimi i tyre nuk ishte vështë e shkatrimi Qëllimi i tyre nuk ishte vështë e shuarja e muslimanëve Qëllimi i tyre nuk ishte vetë të vinin një ditë dhe ata të sundonin ato vende dhe të posëdoin ato pasuri. Kjo për shkak se muslimanët janë larguar nga feja e tyre. Kjo për shkak se muslimanët mbrojnë vetëm veten e tyre, ndërsa po kërkoja të dalin në zërin për të mbrojtur Islamin në policë, profetin sallallahu alaihi wasallam, saher shaq ose, ose ofendohet. Ai apo Allahu i larësuar, muslimanët heshtin. Allahu i larësuar, duke qenë se muslimanët janë larguar nga feja e tyre. Dukë e qëtë se muslimanët kanë frikë të ngrinë dhe zëri në tyre Allahu i larsuare ka zbrit të foshtërinë bikë të ummet Dhe nuk do të largojë dheri sa muslimanët të këthehen Në fenë e tyre, umëri radiallahu anhu ka thënë Në emi popull që Allahu e krenaroj me islamin Me fenë islame Me hme pëtë gajnë al-Aizzet e fi gajrihi e dhellën Allah Kënë së qofë se do të kërkojmë Krenarin tonë në diqka tjetër përveçk islamit, Allahu i lasuar do të nga poshteroj, ashtu si qka bërë sot me muslimanët. Prandaj o vëleze këthej u një festuaj, filloni nga vetja juaj, filloni me dhe tyrat dhe obligimet fetare, kryesore, me namazin, me zekatin, me agjerimin, me haqin. Pasta i këtë gjë, nëzitini dhe flisni familjeve tuaja, bashorteve tuaja, fëmive tuaj, prinderve tuaj, vëlezeve, punetërve, punatëve, vazhenakve, farefisit dhe këshumeratë Filojnë nga vetja të uaj, kapjen forë pas të sajfeje, sepse krenaria nuk do të juvi veç se me të. Nëse vazhdojmë në të gjendje të dobot në besim, kështu do të jemi të dobot në gjithka tjetër dhe në mjerim, Allahu na djunahet, na në falë të gjunahet, në auzoft në rrugën e drejt, në i qëllë të sytë që të qikonë këshësht e vërteta dhe e kota në mënyë që të pasëm të vërtetën dhe të largojme dhe të shmange një të kotës. Elhamdillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala eshrafi lëmbijaju al-mursalin, nebina Muhammadu ala alihi wasahbihi e gjmein. Pra saher që fa, ta dhe dikush, ofendon dikush profetin sallallahu aleyhi ozillem, e ngritën apo se ngritën zërin muslimanët, bota për dhimore gjithmonë heshtë, sepse me të vëtët janë të verëbër ose bëjnë si ku nuk shikojnë, sepse atyre u interesojnë të drejta dhe njeri u dhe vetëm ku po kam të bëjnë me ta, dhe sa muslimanët për ta nuk janë Atyre u intereson toleransa gjithmon kërë muslimanët janë shumit Apo kërë kanë ndoj qikë forës Ndërsa kërë muslimanët janë të dobot Atyre nuk u intereson hiqë toleransa Për kundrazi e kam treguar ndërsheguj Me fakte se kush është toleransa e popojve të tjerë Ndaj muslimanve dhe besimtarve Pretendojnë se janë pasuës të librave të më bërshëm Pretendojnë se pasojnë u dhëzvimet e profetve të tjerë Isa i talaj i selama apo Musa i talaj i selama por me të gjë ata veç se gënjen, sepse feja e vet me branuar të këllahu është islami, ndërsa profetet që të gjithë kanë qënë vëlezër, feja e tyre ishte njëjtë, veç se origina e tyre ishte ndryshme, ulekad baathna fi kulli ummetin rasula, eni agudullahe o qëtë teniku të tagut, Allahu lasuar, thot në surën nahel, ajeti 36, ne me të vërtet kemi dërguar në gjdo ummet, në gjdo popull të dërguar, veçirë e tyre ishte, E nja abudullah e uqteni muttahur, ta adhuroni Allahun dhe ti lagoni adhurimin të tagutit, gjithka e tjetër që adhurohet veç Allahun subhanu wa teala. Kjo ishte theja e përbashkët e gjithë profetë dhe. Profetës Allahu a.s. Si shtasme tonë Bukhariu dhe Muslimi ka thënë, Inna avlen nasi bi i sa bëni mërjeme fit dunja u l-akhiran. Unë jam njeri u më aferët. Dhe që e meritoj të jem maafër me isajnë të bilin e merjemës, në dy njadhe në akhirat, e lembjahu ikhvatun li allat, umme hatum shetta u dinuhu muahit. Profetet kanë qëmë të gjithë më lezër, thot, nënë në atë tyre ishën të, të, të ndryshme, ndërsa feja atyre ishte një, ndërsa në hadithin që trasmetoni ma Mahmedin, musnetin e ti, profetisë Allahu A.S. ka thënë, u e ledhi nefësi bëjedi, pasha atë, në dorën e të cilit e shpirti imë, Leu e në Musa ka në hajen, ma wasiahu illa jetë të bërni, si kur Musa i alehi selam të ishe i gjallë, nuk do të lejoj ati asë i tjetër, vërse që të më pason të mua. Nuk ka ndë një profet të më pashëm, vërse në librat e tyre është paralajmëruar për ardhjën e profetit sallallahu a.s. Dhe ata profet i kam thërit popullin e tyre dhe i kam treguar për të profetësi se do të vij një profet të. Më pas me këto me këto me këto cilsi që ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu la suar thot në surën Al Imran ajeti 81. Vo isadallahu inshaqa nabijina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Dhe Allahu mori besën profetëve. Që kur u jap juve librin dhe urtësin, thumma ja'akum rasulun musaddiq limaa ma'akum e pastaj të ju viju një i dërguar, i cili do të vërtetoj ato që ju keni në duar të uja, let, letu minun në bihi o letë nësurun në. Do ta besoni atë, dhe do ta ndihmoni dhe përkrahni, kale e kërër të më aqëthë, dhe më la dhadiku misri, tha, a e pranoni një gjithë të tiur, dhe a iqni besëm për këtë gjë, kalu e kërërna, than, dëshmuam, e pranuam këtë gjë, kale feshë edu, wa enëma akum dhe dhe thotë Allahu i larsuar atërë dëshmoni dhe unë do të jemë dëshmitar me ju. Pra në qofë se profetët e më parshëm janë urdhëruar nga Allahu i larsuar që ta besonin në qofë se dhe të ishin gjallë Muhammedin sallallahu aleyhi osellem që dhe të dërgojë më pas edhe besusiptarët pasu e si të atyre profetëve e kanë të njitin obligim por pasu e si të kjyre profetëve nuk e gëndjë gjithë të tiju nuk e mbajten premtimin që kishin dhënë daj dhe Allahut, ata dhe profetet dhe të dërguarit e tyre, për kundrazi u të të dhënë, e ofenduan, e përshmuan Muhammedin s.a.w. dhe i luftuan pasuesit e ti. Prej shtyllove tona të besimit, të besimit islam, pa të cilat nuk mund të flëtsohet besimi dhe robit qëhet besimtar, është besimi të këtë gjithë të dërguarit e tjerë prej Allahut s.a.w. Nderimi i tyre, dashuria për ta, mbrojtja, enderit të tyre dhe e figurus të tyre Allahu larsuar, thot, inë në ledhine e këfurune billahi o rusuli Me të vërtet atatë të cilët mëhojnë Allahun dhe të dërguarit e ti Wa juriduna e juferri ku bejnë Allahi o rusuli Dhe duan që të ndajnë, të veqojnë, që ështinë Allahu dhe të dërguarve të ti Të besojnë diçka dhe të lënd diçka tjetër Wa e kulune nuk minu bibab Dhe thonë, ne besojnë disa prejpire o n dhe i mëhojmë në disatë të tjerë, po jëri dune e jetë të khidhu bejnë dhalike se bila, dhe duan që mes këtyre të luajnë edhe të shmangen në rrugën e tyre, ulajt e humul kafiru në haqqa, të tjilët janë një besimtarët e vëtetë, qafirët e vëtetë janë ata që e bëjnë një gjithë tjilë, ua atet në alin kafirin e adhabën muhina, ndesa për qafirët një besimtarët, ne kemi pregatitur një ndësh Dhe atatë të cilët besuan Allahum dhe të dërguarit e ti Ulem ju ferre ku bejna ahadim minhum Dhe nuk kanë vequar asjerin për e tyre Por i beson që të gjithë të dërguarit Ula i keseu feju tihim u gjurahum Atyre të tilve Allahu i larsuat të tjap shpëvlimin atyre Vë ken Allahu gafur ar rahima Dhe Allahu shfales i gjunaheve dhe më shirues Prandaj, a nuk kanë dhe një njeri të logikshëm nga menësi i tyre E lejse minu më regjurur Rashid, a nuk ka tekta në një njeri të menqurë, të logjikshëm, që të dalë dhe të flasë këtyre njerëzve që bëjnë veprat të tila ku ndrejtë profetit sallallahu a.s. A nuk marin shëmbu nga historia e të parëve të tyre, që ofshin një besimtar, të krishter, apo që i fut, të cilët, edhe nëse nuk e besuan, ose e besuan profetit sallallahu a.s. e respektuan atë, edhe pse, ndoshtë të nuk u pëlqen dhe shumicës prej tyre. A nuk marin mësim nga në gjashiu, breti i abisinin si cilë e ishte i krishter, dhe kur të gjoj a jetet kur anore, u bindë se ato kishin burimin e njët, me atë që u kishte ardhur atyre nga Isai Alehi Selam, dhe a i e besoi atë që i zbriti profetit sallallahu alehi oseldëm, edhe pse e fshehu atë në zemrën e ti. A nuk marin shembu këta njerës njëve simtar, nga Irakliu, madhështori, i romakve, si që i quajti profetit sallallahu alaiho sellem në letrën e ti i cili u bind për vërtetësin e profetit sallallahu alaiho sellem edhe pse nuk e pranoj investimin e fesët ti me gjitha të tha në qëpës e shkëshu si shtoni ju pra kur përmenë në cilësit e profetit sallallahu alaiho sellem tha i dhe ta sundoj këtë vënd në të cili nuk kam këmbëtësot dhe ashtu u bëmë Eja e profetit sallallahu alaiho sellem Arriti në skajet e lartat të tokës Edhe në atë vend këndodhi ajo histori Dhe i tërgoj i profetit sallallahu alaiho sellem Edhe dhurata Edhe pse nuk e pasoj i fenetij A nuk marin shëmbuj Këta njerës sot që talen me Profetin sallallahu alaiho sellem Nga të parët e tyre Apo duan të marin shëmbu nga tatë të tjeret Të cilet U talen me profetin sallallahu alaiho sellem Dhe Allahu i lasuar I dha është pëblimin më të Dh Në jetën e kësaj bote përpara botës tjetër, tek muslimanët dhe besimit tyre nuk ka asgjë më madhështore se sa Allahu i dërguari i tij dhe feja islame. Tre gjërat më të shenjta, për të cilat çdo kush, jo vetëm muslimanët, o po çdo kush do të pyetet në varrin e tij, kush është zoti i yt, kush është feja jote, kush është i dërguari yt. Këto pra janë tre gjërat më të shenjta, më me vlerë, më madhështore në zemrën e çdo besimtari. Këndaj askush nuk duhet që ti cenoj ato Dhe qdo besimtar e ka obligim E ka dhe tyr Që ti mbroj i këto të regjera Sa her që ato cenojen Dhe nuk ka gjemë madhështore me të cidëm Muslimanët mburen me të Se sa mbrojkja e profetit Sallallahu aleyhu sallallem I gjall apo i vdhekur që është ani Qo besimtarët asaj kohë që mbrojnë Atë me gjishka Kur ishte gjall Dhe ne dhe gjithë muslimanët e besimtarët Derin ditën e kjametit E kam dhe tyrë që të mbrojnë derin e ti Sa her që a i cënohet Të gjithë e kemi dhe tyrë Që të sakrifikojmë gjithka Për mbrojtjen e ti dhe dhe fesët ti Vete tona, familje tona Pasurin ton, fëmije tan Bashorte tona Për ndritan dhe gjithka tjedhe Të akushtojmë dhe të sakrifikojmë Vetëm në mbrojtje të profetis Allahu A.S. Dhe dhe fesët ti Me të cilin erdhjë përë Allahut Të lartësuar Ndërsa, në qëfë se muslimanët nuk e bëjnë një gjithë të tjimë, nuk ngrinë zërin e tyre në mbrojtje ndaj profetit sallallahu aleyhu a sellem, dhe nëse mjaftohen vetë me ndryshimin me zemër të këtyre nga cmimeve dhe ofendimeve, është më mirë brëndësia e tokës për ne, se sa si përfaqëja nësaj. Pra ndaj i bëjë thirje gjithë besimtarëve kudo që janë, atyre që të gjojnë dhe atyre që nuk të gjojnë mbroni fen tuaj dhe gjërat e shenjta që kanë të bëjnë me këtë fe, Allahu i laosur, emrat e tij, profeti sallallahu alejhi wasallam, nderi ati dhe feja islame në përgjithësi. Bëhuni xhelozë dhe dilni kësaj feje për krah, sepse kush e përkrah Allahun dhe fen e tij, Allahu i laosur do ta ndihmojë atë dhe do ta përkrah. Dhe i bëj të cilë të gjithë aty që shejtani u asbukoron dallen ofendimin e profetit sallallahu alejhi wasallam në veçantë. Apo dhe fenë islamet dhe gjithka që ka të bëjmë e këtë fe në përgjësi, që të kemë kujdes dhe mos të luajnë mendjenjat e besimtarve. Mos të provokojnë, sepse vetë fjalët tona i mare si provokime. Fjalët e o gjallarve në mimbere, ajetet e kurani ka po hadithet e profetet sallallahu aleyho sallam, i quajnë dzitje të urejtje svetare, etnike, aporacore, ndësa vetë nuk e kanë problem kënë dzisin urejtje mes besimtarve, të fesë tjetër, pa atë muslimanve, që nuk, nuk i përkasin fesë të tyre, qofta e krishtere, qifute, ateiste, laike, apo gjishka tjetër. Të kenë kujdes dhe mos të luajnë më ndjenjët e pesimtarga, sepse dhe dorimi i gjithmon ka fund, nuk ka dorimi të përhershëm. Ne, si musliman, mundohemi gjithmon që të rruemi, të kujdesemi, mos të bijem pre e mashtrimeve, por duke në ofenduar gjithmon, duke cënuar, nderin tonë, fen tonë, ndërën e profetit sallallahu alejhi wasallam apo duke cënuar Allahun e larosur, duke folur ne tallo dhe ofenduar me vepra të ndryshme, me karikatura të ndryshme, me libra të ndryshëm, me shfaqje të ndryshme televizive, artistike qofshin apo shejtanike, me këtë gjë vetëm nxitin përçarje. Me këtë gjë nuk mund ta afrohen me ne dhe të na bëjnë ç'i duam. Me këtë gjë vetëm na shtojnë kurrëtin ton ndaj dyre. Prandaj mos e dalin dhe të dënojnë xhallarë për ureti, por të dënojnë vetët e tyre, të cilët i nxitin këto ureti, qelso Allahu në këtë ditë të xumës, në këtë vend të dashur tek Allahu, si shumë vende të tjera që janë xhamit, që Allahu lafsuar ta nderoj, krahnaroj, t'amëshiroj, t'abegatoj dhe ta ndihmoj çdo besimtar musliman dhe muslimanën sipasën e tokës. Dhe nus Allahu në larësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që t'ia fyië zverkun Ta poshteroj, ta qetësoj dhe të jap një përfundim të hidhur çdo kujt i cili lufton fen e Allahut, lufton profetin sallallahu alejhi wasallam, mosimet e tij dhe të gjithë besimtarët. Subhanallahi Rabbika Rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamuna lel murseline walhamdulillahi Rabbil 'alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallahi la ilaha illa Allah.